Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. Det finns saker som jag bara inte orkar tänka så mycket på. Som det här med att vi tydligen lever i ett övervakningssamhälle. Det verkar så osannolikt att någon skulle ha koll på mitt mejlande, facebookande och vad det nu kan vara. Och om någon nu tycker att det är intressant. Jag vet inte... Jag bryr mig inte så mycket helt enkelt, sa jag på vårt senaste redaktionsmöte. Vi pratade om FRA och NSA och de andra på redaktionen kunde räkna upp mängder av faror och problem. Men om jag ska vara ärlig så lät det mesta rätt långsökt och överdrivet i mina öron. Samtidigt var ju glappet mellan våra olika uppfattningar lite oroväckande- om vi nu lever i en tid av mardrömslik massövervakning, varför är just jag den enda som inte blir upprörd? Men så läste jag en artikel i tidningen New Yorker som gav mig lite nytt perspektiv. Den handlade om de senaste forskningsrönen om schizofreni. Idag lider enligt artikeln allt fler människor av något som läkarna kallar Truman Show-vanföreställningen- de drabbade känner sig övervakade dygnet runt. Samtidigt beskriver forskarna i artikeln hur det blivit allt svårare att avgöra vad som är sjukt när det gäller de här personernas tillstånd och vad som är befogad oro. Efter sommarens avslöjanden om NSAs arbetsmetoder skriver forskarna är det helt enkelt inte längre bizart att känna sig övervakad. Så vem är galen och vem är frisk? Att jag inte jagar upp mig i kanske mitt sätt att hålla mig frisk i en sjuk värld. Så kära lyssnare och avlyssnare, välkomna till Konflikt! Om konspirationsteorier, James Bond-fantasier och kapprustning i kriget som har flyttat in i din ficka. Går det att skydda sig när underrättelsetjänster och storföretag vill komma åt informationen i våra datorer och telefoner? Och vem styr egentligen utvecklingen om politikerna inte har någon koll? Hör röster från Rio, Washington och Vegagatan om kampen om kontrollen över nätet. Komiken Jay Leno skämtar om att Edward Snowden måste vara den enda amerikanen som NSA, National Security Agencies övervakning inte har funkat på eftersom han fortfarande är på fri fot. Snowden som genom sina avslöjanden om amerikanska topphemliga övervakningsprojekt ruskat om både synen på USA och på den teknik som idag gör det möjligt att avlyssna och spana på i princip allt vi gör på nätet. Men vem är det egentligen som styr den här tekniska utvecklingen? Vem bestämmer reglerna i det cyberkrig som idag brutit ut mellan både länder och företag i jakten på varandras hemligheter? Och vad finns det för tekniska och politiska möjligheter för den som vill kämpa emot? Detta ska konflikt handla om idag. Och vi ska börja i ett av de länder som reagerat allra starkast på avslöjandena om amerikansk övervakning. Hej. Ja. Här. Cabos. No, Paolo Pagliuzzi knappar in sökorden i Google-rutan, undervattenskablar i Brasilien. Fram på skärmen kommer en karta över fiberoptiska kablar. Det är allt här. Brasilien har en av de amerikanskablarna som har fler Det här koncentrar mycket. Det är i Nueva York. Det är i Nueva York, men det är direkt till Miami. Det är en går till Miami. På kartan syns sex blå streck som går ut från Brasiliens kust. Det är de undervattenskablar som nästan all internettrafik till och från Brasilien går igenom. Fem av sex kablar går till USA, till Miami och New York. Det att de kablarna alltid passar för att göra en konexion Japan och Europa. Det här betyder att nästan all internettrafik måste passera USA på väg till Europa eller Japan, till exempel, säger Paolo Paliosi. Och det gäller inte bara Brasilien, utan också våra grannländer. De här kablarna är det som brukar kallas backbone på dataspråk, ryggraden. De viktigaste kablarna, de som förbinder Latinamerika med omvärlden. America, China, Brazil, Miami, backbone internet Vi sitter på ett märkligt ställe. Klubbi Naval, marinens privata sällskapsklubb i Rio de Janeiro. Paulo Pagliuzi är krypteringsexpert då före detta kapten i den brasilianska flottan. Men lämnade för några år sedan det militära för att starta ett eget företag. Han är också själv lite märklig. Han vill inte riktigt berätta varför vi ses just här utan säger bara att han haft ett viktigt möte. Och innan vi ens hunnit sätta oss ner så hiver han upp en tjock bok ur väskan för att ge mig. Det är hans doktorsavhandling och som om inte titeln vore nog avskräckande Internet Authentication for Remote Access så börjar den också med en lång lista med olika krypteringskoder. jag okay. okay. ser det har gått ett par veckor sedan avlyssningsskandalen briserade i Brasilien. Att USA bevakar internettrafik i jakt på terrorister var kanske ingen nyhet. Men att de spionerar på Brasiliens president Gilma Josefi och hennes närmaste rådgivare kom som en chock. Datatrafik, telefonmeddelanden och mejl har spårats enligt interna dokument som Edward Snowden läckte i brasiliansk media. Och inte bara politikerna har bevakats. Amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska också ha spionerat på Petrobras, Brasiliens statliga oljeföretag. Krypteringsexperten Paulo Pagliuzzi är en av få i Brasilien som med egna ögon sett de läckta dokumenten. Kontinuitiva access mostrarar exempelvis punkter på globala terrestre där det skrivit på... I dokumenten var olika platser utmärkta på en karta med texten Avlyssningspunkt för NSA, berättar Paolo Pagliosi. Och just där den viktigaste undervattenskaben från Brasilien, ryggraden går i land i Miami, där ska NSA haft ett hemligt kontor som bara ägnat sig åt att filtrera all internettrafik, säger han. Man ska tillgöra skrivet av NSA fixo. Men avlyssningen ska inte bara ha skett på amerikansk mark. Ur de läckta dokumenten som Edward Snowden spritt över världen framgår också hur amerikanska dataföretag medvetet installerat diverse kryphål i brandväggar, routers och annan hård och mjukvara. På dataspråk kallas det för backdoors. På så vis har USA kunnat ta sig in bakvägen i datorer och datasystem utan användarens vetskap. –var som helst i världen. Ja. Och nu går rykten om något ännu mer raffinerat. Att USA skulle ha skickat ut agenter till brasilianska företag– –som, förklädda till vanliga affärsmän– –installerat spionutrustning i datorer– –på till exempel oljebolaget Petrobras– Paolo Pagliuzzi tycker inte att det låter ett dugg osannolikt. Men jag känner mig ändå skeptisk. Det låter ju som en James Bond-film, alltihop. Det här för mig är film Fiktion, inspirerar <laughs> fiktion. James Bond-filmerna hämtar ju sin inspiration från verkligheten- snarare än tvärtom, säger Paolo Paliosi och ler snällt. På andra sidan stan, men också i militära omgivningar- träffar jag Williams Gonsalves. Han är professor i internationella relationer och krigsvetenskap- och vi ses precis vid sockertoppens fot- där ett av militärens högkvarter i Rio ligger. Men det känns inte så krigiskt. På muren bredvid oss sitter folk och dricker öl- och tittar på solnedgången över Guanabara-bukten. När vi hittat en ledig plats- och jag börjar prata om mina spionfilmsassociationer- så suckar Williams Gonsalves- och säger att de är jag inte ensam om- att associera en spionagning- med Hollywood, med 007. Jag tror att- uh, uh, att serviet för intelligens- är mycket mer prosaik än det. Basta right? instala- en färgfärdare- James Bond är för mycket action- för att vara verklighetstroget. Att spionera är egentligen ganska enkelt. Det räcker med att sätta upp ett låtsasföretag- och låtsas vara affärsman- för att spionera nu för tiden. När så mycket handlar om data- säger William Williams Och underrättelseverksamhet i sig är inget nytt. Det har alltid funnits. Det är lite som internationella relationers källarutrymmen, säger professor. Det som är skillnaden idag jämfört med förr, säger Williams Gonsalves, det är sättet som spionaget bedrivs på. Amerikanerna har alltid velat lägga sig i vad som händer i Latinamerika, men förr var de lite mer oförsiktiga. Hjälpte till att avsätta och tillsätta presidenter efter behag och brydde sig inte om att deras agenter ofta blev upptäckta. Vi var en annan typ av kallade upptäckta. A partir des 1970, os, os, os da, do, Unidos, eh, Latinamerikaner har vant sig vid USAs burdusa interventioner. Så nu när vi inte sett några på länge- så trodde vi kanske att de var ett minneblått- säger Williams Gonsalves. Och här i Brasilien blev vi extra förvånade över avlyssningen- eftersom vi inte har några krig eller terrorister- och dessutom har haft ganska så goda relationer med USA. Nu inser vi att vi var naiva- att vi förlorat i cyberkriget precis som alla andra. Ja, förutom Kina då, förstås. Här i Brasilien precis som överallt i världen anklagades Kina för att vara totalitära, för att vilja begränsa ett fritt internet. Nu inser vi att de hade rätt, att de bara skyddade sina politiska och ekonomiska intressen, säger Williams Gonsalves. Själva har vi godtroget låtit oss kontrolleras och bevakas av amerikanerna, säger han. Och tittar oroligt mot himlen. Vara, det är resultatet. Du kontrollerar satelliterna, du kontrollerar kablarna. Ni håller på inte... att Como... se. Jag håller på att det måste ha någon spionerat oss <laughs> <Vi> två här. <laughs> Amerikanerna kanske spionerar på oss två just nu. De har ju sina satelliter, under vattenskablar och allt vad det nu är, säger Williams Gonsalves och skrattar lite nervöst. Det har börjat skymma och jag tar bussen västerut- mot det exklusiva området Lagoa. Tänker på alla fiberoptiska kablar- krypteringsakronymer och satelliter uppe i skyn. Funderar över vad min, Williams och alla andras- okunskap om tekniken får för konsekvenser. Hur mycket förstår egentligen brasilianska politiker? Ja, hur mycket fattar till exempel president Gilma Josefi- av hur det gick till när hennes dator och telefon avlyssnades- och spelar det någon roll om hon och vi andra inte förstår. Jag är nog specialist i informatiker, jag har kontrar, jag inte lär. Min film kommer att studera informatik och tjänst av komputationen, det ser att det är en brevet. Ur, jag begriper ingenting av det här egentligen, men min son studerar informationsteknologi på universitetet så han kanske kommer kunna förklara mer för mig framöver. Miriam Sariva ler stort. Och svarar sådär lite skämtsamt när jag frågar henne om det är ett problem att okunskapen är så stor. Även hon är professor i statsvetenskap på universitetet i Rio de Janeiro. Och strax därefter blir hon allvarlig och säger att Ja, den tekniska analfabetismen är ett jätteproblem. Det gör att tekniken driver utvecklingen istället för politikerna. Så vai, vai, vai, vai, vai, vai Det e e e que... e e e claro, Como... går jättesnabbt framåt, och ingen stoppar, eftersom ingen egentligen förstår. inte att stoppa. Det går inte att stoppa. Det inte att politikerna, Det går inte Det går inte Dessutom inser väl alla att det kan finnas information i det avlyssnade materialet som gynnar amerikanska politiker eller företag. Det är lätt att tänka sig hur en verksamhet som kom till för att bekämpa terrorism sen sprider sig till andra områden. Det är en del som är på grund av padronen av internationella ord. På ett sätt och på ett sätt är det ekonomiskt. De är krävande och attra kapitaler. För att vilken plats vi har där? Ja, och origen ne, do, Miriam Sariva drar paralleller till det som brukar kallas för det militärindustriella komplexet, en ohälsosam allians mellan försvarsindustrin, militären och politiska beslutsfattare. De banden har varit särskilt starka i USA i synnerhet efter den 11 september, då försvarsindustrin växte till en jätteapparat och gränsen mellan statliga underrättelseorganisationer och privata försvarsintressen suddades ut. Militären verkade bestämma hur kriget skulle bedrivas, snarare än politikerna. Och idag ser vi samma utveckling inom cybervärlden, säger Miriam Sariva. Então um ponto que essa e ela legal. Idag verkar datanörderna och teknikföretagen bestämma var gränserna ska gå. Och att stoppa dem blir extra svårt eftersom det inte finns några lagar för hur cyberkriget ska föras, säger Miriam Saraiva. Den enda lösningen blir antingen att skapa sådana, ett slags Genève-konventioner på internet, eller att vi i Brasilien själva rustar upp vår vapenarsenal. Och kommer är teknologi är Tillbaka på marinens sällskapsklubb i centrala Rio får jag en guidad rundtur av krypteringsexperten Paulo Paliosi. Vi tittar in i datasalen. Förr i tiden var det här militärens växeltelefonister satt. Och jag undrar om kommunikationen var säkrare på den tiden. Jag var telegraf. Nej, amerikanerna kunde avlyssna till och med telegrammeddelanden– –så det tror jag inte, säger Paulo Pagliosi. Och i de stora marmortrapporna på väg upp till nästa våning– –avslöjar han till slut vad han hade för hemligt möte innan vår intervju. Jag var här för att träffa Brasiliens tidigare militärattaché i USA– han ska vara med på en viktig konferens om avlyssningsskandalen– –så jag gav honom lite rådgivning– –eftersom han inte förstår den tekniska biten så bra, berättar Paolo Pagliuzzi. Och krypteringsexperten håller, kanske inte så oväntat– –med statsvetarprofessorn Miriam Saraiva. Nu måste Brasilien satsa på att bygga upp en egen teknisk arsenal. Programvara, datasystem och hårdvara. Ja, vi borde till och med dra egna undervattenskablar till Europa– diz Paolo Paljosi. a a Allting handlar om prioriteringar och det här är strategiskt viktigt för Brasilien, okay. säger Paolo Paljosi. När jag frågar om man verkligen har råd med att dra egna kablar eller bygga egna krypteringssystem. Och faktum är att brasilianska regeringen redan påbörjat arbetet med ett nytt nationellt mejlsystem. Bara ett av kommande dataprojekt. Avlyssningsskandalen har fått oss att förstå att vi inte kan lita på amerikanska produkter, säger Paolo Pagliuzzi. För det har även impact em Spionaget får konsekvenser bortom det politiska och militära. Brasilianska företag hotas. Deras aktier faller när datasäkerheten ifrågasätts, säger Paolo Pagliuzzi. Och som den krypteringsexpert och privata datakonsult han är- så har han en lösning i väntan på de nya nationella satsningarna. Vi borde börja kryptera all information, inte bara den känsliga. På så vis kan vi vilseleda motståndaren och vinna cyberkriget. I en scenariot av cyberskriker, som mm. vi står vidväntande mm. idag, måste vi kryptera allt, vad som är känsligt och vad som mm. inte är känsligt, för då blir det så här: den här kartan, kartan över skatten, kan bli förvirrad för de som spionerar. Om företag krypterar all information gör själva mängden att det blir svårare att filtrera den. Idag krypteras ofta bara den känsliga delen och på så vis ger vi amerikanerna en karta till skatten. Det måste vi sluta med, sa Paolo Pagliosi, krypteringsexpert och nybliven datakonsult efter flera år inom den brasilianska militären- och reporter i Rio de Janeiro var Sveriges radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin. Då säger jag välkommen till mina två gäster idag. Kristoffer Kullenberg, nä nätaktivist och forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Du är med oss från en studio i Göteborg. Jajamän. Och välkommen också Johan Sigholm- Officer och doktorand i militärteknik vid Försvarshögskolan i Stockholm. Du undervisar bland annat i informationssäkerhet. Hej. Vi hörde här inslaget om övervakning av nationella intressen i Brasilien. Johan Sigol, vad känner du igen av bilden av att det är svårt att skydda nationella försvars- och företagshemligheter på nätet? Ja, Jag känner igen mig ganska så väl i den här bilden som presenteras från Brasilien. Möjligtvis kan man tycka att det här, de här diskussionerna om just cyberkrigföringar är något överdrivande, kanske är lite väl dramatiska. Men det här är ju en realitet som vi lever i idag. Alltså den snabba utvecklingen av teknik, internet och uppkopplingen av alla olika typer av prylar från vardagsprylar till kraftverk och så vidare har ju lett till en helt ny miljö. Och hur utsatta är svenska myndigheter och företag? Ja, alltså Sverige är ju ett ganska så tekniktungt eh, land. Alltså vi ligger på, på spetsen när det gäller utveckling av eh, ja, nya produkter och eh, att forska fram nya resultat och så vidare. Och det finns många i världen som är intresserade av att ta genvägar och kanske komma över den informationen som, som svenska myndigheter och företag sitter på. Så att vi är absolut utsatta också. Kristoffer Kuldenberg, spioneri har ju alltid funnits. Men vad är det som har förändrats med den nya tekniken? Alltså det som... Allra främst har förändrat sig att vi idag har eh, enorma datamängder som vi inte hade tidigare och som skulle vara väldigt dyra att eh, få fram eh, utan att eh, vi har eh, olika digitala teknologier. Så Vi har till exempel då, alltså Facebook och Google samlar väldigt stora mängder information som blir tillgänglig för övervakning. Och den informationen den är inte möjlig utan den här formen av tjänster. Alltså vi, vi har, idag så är det så att vi kan få information om vad människor åt till frukost och vilka vänner de har. Information som skulle ha varit extremt dyr att få fram med traditionell spaning i det fysiska världen. Eh, om vi bara för ett ögonblick återgår till den nationella nivån på det hela. Eh, vi hörde Brasiliens lösning, nämligen att skaffa sig ett eget nationellt nät. Är det realistiskt, Kristoffer Kullenberg? Alltså, det där känns som att eh, det är många som har den där lösningen väldigt nära till hands. Och eh, det låter ju väldigt bra eh, på något sätt. Men jag tror inte att det är en lösning. Eh, internet är eh, i sin i sin natur globaliserat och det finns en mycket större fara egentligen med den här nationaliseringen av internet. Det leder ju då till att en, en plats på jorden, en nation får en mycket större kontroll över internet och de länder som har den här strategin, till exempel Kina och Iran har ju, tar ju steget och får mycket närmare till att förvandlas i ganska auktoritära länder. Johan Sigholm, håller du med om att det inte är realistiskt att bygga nationella nät? Eller inte ett attraktivt alternativ för till exempel Sverige i alla fall? Ja, jag tycker att man behöver inte se det som att det är svart eller vitt givetvis. Jag håller med Kristoffer här om att man kanske det är lite orealistiskt att bygga ett helt separat internet. Men att ha vissa separata nät, till exempel för känslig myndighetsinformation eller för styrning av kritiska samhällsinfrastrukturer- så. Kan, kan det nog vara ganska rimligt vi har ju i Sverige bland annat ett äh, myndighetsnät som heter SGSI då står för Swedish Government Secure Intranet som är ett nät som kopplar ihop myndigheter och vi har även inom försvarsmakten vårt eget FMIP försvarsmaktens inte intranät om man säger då som vi kan skicka information Så att, men i vilken utsträckning används de här näten? Ja, de används mycket i alla fall inom försvarsmakten använder vi ju näten. Nu har väl det här SGSI fått en liten skjuts på, på, på senare tid då, i och med att den här informationen har kommit fram i samband med snowden det här att det eh, finns risk för övervakning och då då har väl myndigheterna hoppat på det här tåget i lite mer ökande takt då. Kristoffer eh, Kullenberg, utöver problemet med att det eventuellt då skulle bli eh, en hårdare övervakning av de egna medborgarna om man del, börjar dela upp nätet Vad finns det för... Du har, du har ju skrivit mycket och talat om eh, nätets demokratiska potential Vad händer med den om vi börjar dela upp nätet? Ja, det som... Händer det ju att vi då ofta får eh, vissa tjänster som blir prioriterade och nu behöver vi inte gå så här så långt som Kina där man till exempel ersätter olika sociala medier och olika internettjänster med egna nationella inhemska tjänster då för att få större kontroll på informationen. Eh, utan man kan då tänka sig att vi får ett internet där vissa saker blir mer tillgängliga än andra. Om jag nu tänker det här på liksom en vanlig användarnivå. Och den Utvecklingen i svenskt sammanhang är kanske då eh, hänger inte så mycket samman med just det här att skydda eh, nationens säkerhet och så vidare, utan här har vi då en utveckling som då snarare drivs av företag, stora eh, tjänsteleverantörer som går samman med infrastrukturleverantörer. Ett sådant fall i Sverige är ju eh, Telegasoneras samarbete med Spotify till exempel, eh, där vi får. Eh, Kanske inte en nationalisering utan snarare en liksom tjänstedrivet internet. och Det ser jag som en ganska stor fara för mångfalden på internet. När vi får eh, företagsdrivna lösningar som mer och mer vill att vi ska vara betalande konsumenter. Än att vi ska vara internetmedborgare som kommunicerar globalt. Vi ska prata mer om en liten stund om, om just teknikföretagens roll. Men jag måste bara fråga er innan... –Edward Snowdens avslöjanden, så talade vi ju inte så mycket om det här med spioneri på nätet. Om jag börjar fråga dig, Johan Sigon, vad har förvånat dig mest med Snowdens avslöjanden– Alltså en av de sakerna som har förvånat mig ganska mycket det är hur pass snabbt det här har gått ändå. Vi, man började få signaler från USA att de började bygga upp sitt eh, cyber command som det kallas för, som är den militära delen som är samgrupperad med NSA i USA för kanske fem år sedan. Och eh, de har ju satsat oerhört mycket på detta. Vi, det kom ut information i, i våras i, i media om att de hade fått pengar från Department of Defense att komma upp i 5 000 personer och satt ju till och med jag och funderade på vad, vad håller alla de här 5 000 personerna på med det är ju ganska så många men det är väl kanske lite av de, det svaret vi har, vi har fått nu, alltså man har en väldigt stor möjlighet att ägna sig åt olika typer av verksamhet både och att kanske mer säkerhetsskyddande verksamhet men även Ja, det som vi hörde i reportaget från Basilien och att inhämta information. Men de här Snowden-uppgifterna om att Sverige skulle spela så stor roll för den amerikanska eller att vi har samarbetat så nära ett av de allra mest tjänstvilliga länderna när det gäller den amerikanska övervakningen. På vilket sätt är det problematiskt? Ja, alltså... Det är, ju, det är ju känt att, att Sverige har underrätt och säkerhetssamarbeten med olika länder. Nu är det väl lite svårt att bedöma de här uppgifterna som har framkommit att Sverige skulle vara det, det största landet utanför de, de svensk, eller säga engelskspråkiga eh, nationerna. Då. Men eh, som sagt, eh, det, det är ju så att säga, problematiskt eh, främst på grund av att det finns en en informations- eller en kunskapsasymmetri. Man vet egentligen inte vad det är som pågår. Då är det också svårt att kritisera verksamheten som bedrivs. Vi ska fortsätta det här samtalet alldeles strax. Men först så ska vi bege oss till USA och landets stora teknikindustri, it-industri. Snowden avslöjade ju i somras hur Google, Facebook och andra stora amerikanska företag samarbetat med NSA och försett säkerhetstjänsten med uppgifter om privatpersoner. Ändå verkar avslöjandena inte ha påverkat intresset för att använda Facebook, Gmail och de andra tjänsterna som företagen erbjuder. Däremot kommer det rapporter om hur företag som specialiserat sig på IT-säkerhet växer i rekordfart. Konfliktsproducent Katarina von Arnt ringde upp Sasha Mainrat, vicepresident på tankesmedjan New America Foundation i Washington. Och han är en av de som ofta hamnar högt på listor över USA:s mest inflytelserika i IT-branschen och han välkomnar det ökade säkerhetstänkandet. I think what we'll see over time are far more secure systems coming out of this. It's just a shame that it takes something like this for people to take both IT security but also operational security more seriously. Det är synd att det ska till en sån här skandal för att vi ska kräva mer säkerhet på nätet, säger Sasha Mainrat, som också är chef för The Open Technology Institute, som stödjer teknik med så kallad öppen källkod, där den som vill kan läsa, använda och ändra i program och hårdvara. Med hjälp av öppna källkoder så går det alltså att kontrollera om det till exempel finns inbyggda övervakningsfunktioner i ett program. Särsa Mainret tror inte att förändringen sker över en natt, men att alternativen till de jätteföretag som samarbetat med NSA kommer att växa. Jag tror att det kommer att ta tid för människor att bygga alternativ för de of typen av massiva globala uh, I Men jag tror att much är väldigt mycket på sidan av kompetitorerna till i think it's also the case that we will see privacy laws passed internationally that make it illegal for these kinds of services and applications to continue spying on users in say Sweden or the EU. Main Ratt som alltså tror att vi kommer att få se strängare lagar mot att till exempel lämna ut uppgifter om sina kunder. Dessutom hoppas han att de nya alternativa företag som växer fram också kommer att ha som affärsidé att garantera sina användares säkerhet. My hope is that we'll see businesses that look to privacy as something that is crucially important for their users and build systems that users can in essence for ourselves guarantee or determine that we can remain private. Exempel på nya typer av företag skulle kunna vara de som tillåter sina användare att på ett enkelt sätt skicka krypterade e-postmeddelanden. Eller molntjänster, där vi visserligen lägger ut vårt datorinnehåll på externa servrar, men där vi bara själva har nyckeln till vår information. Alltså där inte ens företagen vi anlitar har möjlighet att se vad vi lägger ut på servrarna. system där du som end user håller egna så att even if a company were subpoenaed they still couldn't decode your data and i think vi we'll see a lot of businesses that start up that really focus on those facets of things. men alternativen kommer inte nödvändigtvis att växa fram i USA tror sasha meinbart för där rapporterar inte media särskilt mycket om övervakningen så folk har bara fått en hint om skandalen och konsekvensen av ointresset kommer att bli ekonomisk säger meinbart Även om företag som Google och Microsoft inte märker någon minskad efterfrågan idag så kommer de företag som inte fokuserar på sina kunders säkerhet att märka det så småningom. Ja, risken kommer att vara långsiktigt och det kommer att vara ekonomiskt. Jag tror inte att någon skulle argumentera att usa företag inte är still i in the IT-marknaden uh, idag. Whether that remains true down the road, I think, is an open question. And if U.S. companies don't evolve their business models to protect their users from government surveillance, people will build alternatives. And I think uh, more power to those people that are building alternatives that protect my privacy rights än så länge går det bra för amerikanska it-företag. Men frågan är hur det blir i det långa loppet. Om dessa företag inte lyckas skydda sina användare bättre från statlig övervakning så kommer det i längden att skapa en marknad för alternativa företag som erbjuder just sån säkerhet. Det sa Sasha Mainwright vid tankesmedjan New America Foundation. Och det var konflikt. Katarina von Arnt som intervjuade honom. Och med mig i studion för att fortsätta de här frågorna har jag Johan Sigholm från Försvarshögskolan och Kristoffer Kullenberg, nätaktivist och forskare i vetenskapsteori. Eh, vi har det här med ett uppsving för företag, eller ett eventuellt uppsving för företag som kan erbjuda öppen källkod och skyddade tjänster. Kristoffer Kullenberg, ser du samma utveckling? Jag, jag hoppas på det i alla fall. Eh, alltså det som... Eh... Det som är möjligt med öppen källkod är kanske inte att de här produkterna i sig är säkrare än de kommersiella tjänsterna. Men snarare så öppen källkod gör ju att vi kan göra säkerheten som sådan transparent. Och det tror jag är den enda liksom lösningen för, för oss vanliga användare: att vi faktiskt kan värdera och granska hur säkra de här produkterna är. Det är idag ganska omöjligt om vi inte vet i detalj hur ett program är uppbyggt och så vidare. Eh, Johan Sigon, du håller ju kurser. Bland annat ska du undervisa brasilianska militärer nu om ett tag. I just informationssäkerhet, vad ger du för råd? Vilken teknik kan man använda sig av? Eh, ja, alltså jag tycker... Det blir lätt så att man talar teknik när man kommer in på de här frågorna. Och det tycker jag, alltså, jag, jag är ingenjör i, i botten så jag tycker det är väldigt roligt med teknik. Men vad jag har insett eh, under de senaste åren som doktorand är ju att tekniken eh, är inte är det som är allra viktigast oftast när, man, när det handlar om informationssäkerhet. utan Det är mer mjuk säkerhet som, som är viktig och då talar vi mycket om Riskhantering. Jag blev lite eh, förvånad när, när jag hörde det här inslaget från Brasilien för att de, de talar ju: de, de vill hoppa på tekniktåget så väldigt snabbt, och det är lite symptomatiskt tycker jag om att man, man handlar li, nästan lite i affekt, att man omedelbart vill kasta massa pengar på teknik när jag tror att istället för exempel att bygga nya undervattenskablar till Europa så borde man satsa på utbildning, alltså att få. Allt från barn på, i skolan, alltså skolbarn, upp till de högsta cheferna på politiskt och företagsnivå. Att förstå det mest grundläggande i vad som skapar god säkerhet, hur man ska hantera produkter, vad man kan lagra i sin mobiltelefon, vilka tjänster man kan använda och så vidare på nätet. Så att en utveckling där vi krypterar mer och mer, som vi också hörde den här säkerhetsexperten i Brasilien föreslå, den tror inte du på? Alltså jag tror inte att kryptering är fel. Det var faktiskt om vi, om vi minns tillbaka en av de första sakerna som Edward Snowden sa i sitt uttalande till The Guardian. Att man ska lita på matten, alltså lita på kryptoalgoritmerna. Och det är som Kristoffer säger också att har vi öppna standarder som vi följer så är det lättare att granska dem. Och ja, de är så pass robusta så att vi kan, fortfarande om vi, om vi krypterar det vi gör så, så är vi ganska säkra. Men... Jag tror samtidigt att man måste ha det här med riskhantering i, huv i huvudet. Det är, man behöver faktiskt inte kryptera kanske allt. Kristoffer Kullenberg, mm. på riskhantering. Vi har ju sett hur de här sociala medierna som idag då har avslöjats- för att ha samarbetat med amerikanska underrättelsetjänsten har spelat en väldigt stor roll i demokratirörelser över hela världen- till exempel under den arabiska våren. Tror du att vi kommer att se alternativ till Facebook inom överskådlig framtid- för att man eh, vill ha någonting som inte är förknippat med samarbete med NSA till exempel. Ja, det tror jag. Eh, och det här alternativet behöver ju är troligtvis inte ett, ett nytt Facebook fast med högre säkerhet. Utan alternativen, eh, det har vi sett i, i den arabiska våren, eh, de används ju redan fast då är det ofta andra tjänster. Det vill säga eh, man kan använda Facebook till vissa saker men sen så kan man ha en medvetenhet om att om jag verkligen ska säga någonting som jag inte vill att någon ska lyssna på- då måste jag använda mig av andra tjänster eller andra teknologier. Så att, eh, på ett sätt så finns redan alternativen till Facebook och de som är medvetna om vad de gör på nätet- och de som har vill på ett liksom systematiskt sätt skydda sig- vet hur man vilka andra kanaler man ska använda. Men däremot så tror jag då inte att vi kommer få ett nytt Facebook som garanterar våran säkerhet. För Facebooks affärsmodell bygger i grund och botten på att man övervakar användarna. Det är så vi kan generera information som sedan skapar ett värde för Facebooks affärsmodell. Så jag tror då att ett alternativ till Facebook som har hög säkerhet det kommer alltid att vara i användarnas kontroll. Det är bara så vi kan få säkerhet. Att jag till exempel kan radera min information från ett socialt nätverk. Det kan jag inte idag med Facebook. Och då faller lite av Facebooks affärsmodell. Så att alternativet kommer vara någonting annat- ni lyssnar på konflikt som idag handlar om konsekvenserna av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden om massövervakning på nätet och vi ska höra vad han själv sa efter de första avslöjandena hade blivit offentliga. The the greatest fear that I have regarding um, the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. Um, people will see in the media. Uh, men de är inte bästa att ta riskerar- att stanna upp och kämpa för att förändra saker- för att förändra sina representanter- att faktiskt ta en stand i sina intressen. Det jag fruktar mest är att inget kommer att förändras- efter mina avslöjanden, sa Edward Snowden. Men vem kan förändra? Är det våra politiker- eller finns kunskapen att påverka i mer anonyma miljöer långt ifrån partipolitiken? Konfliktsreporter Anja Salberg började med att söka svaret i en trång lokal på Vegagatan i Göteborg. Och här då, vad är det här för avdelning? Det här är ju då resten av vår avdelning. Där, här Space också. Ja, där ja. vi har verktyg och arbetsytor och eruttag och allting som behöver kopplas till då. I en sliten soffgrupp, inträngd mellan vad eldsjälarna där kallar cykelköket och klädbiblioteket, samlas Göteborg Hackerspace varje vecka. Men det här är liksom, alla ni här ingår i det här, hacker. Mm, det stämmer. Okay. De som är där borta ser ut att vara cykelfolk. Man kan skilja dem på antingen så står man och håller på med en laptop eller en cykel kanske så kan man avgöra om man har kommit rätt. De är tekniknördar som en av de uttrycker det eller hacktivister. Den hacker i den bemärkelse jag vill använda det är snarare en etikett- för nyfikenhet och en, en vilja att förändra saker. Ja, Kim Kristensen som till vardags jobbar som systemutvecklare och de andra aktivisterna värnar rätten till privatliv och vill förändra. Men hur? Jag tror att det, det, det första man måste göra är att vara säker på att alla som blir påverkade av det här förstår innebörden och vidden av hur systematiskt det sker och att det inte spelar någon roll om de anser eller om staten anser att de har rent mjöl på säcken eller inte Det här är förebyggande spioneri som sker på allas bekostnad. Och det vi försöker göra här exempelvis är att ha föreläsningar och workshops inom ganska handgripliga metoder att använda exempelvis kryptering eller hur säkerställer du att du faktiskt använder säker http i en webbläsare exempelvis. Hur ser du till att skicka krypterad e-post där du kan vara säker på att det är bara är din tänkta mottagare som kan läsa av det och ingen på vägen. Men kan man någonsin vara säker på det? Det kan man ju inte och det har ju de här läckorna visat ganska mycket att om man förlitar sig på andra lösningar som är så att säga closed source eller som är kommersiella och kanske utvecklade av företag med andra intressen än just din ditt välmående så får man ju förvänta sig att det finns bakdörrar och andra implementationer i lösningarna som –som bland annat NSA då har implementerat. De har tät kontakt med andra så kallade hackerspaces i landet– –som sparvenästet i Stockholm och Forskningscentralen i Malmö. Tillsammans vill de sprida kunskap för att med teknikens hjälp– –undvika att Storebror ser oss. Vi har lagt våra, våra vardagsliv och våra privatliv i händerna på teknikföretagen– –och litar på att det ska vara säkert. Och det, det kan inte fungera på det viset för att myndigheter har mycket större inflytande på företagen än vad vi har. Det man kan göra är att försöka få till så att makten i situationen återgår till människorna och medborgarna som faktiskt drabbas av det. Genom att propagera för att man använder teknik som är öppen, open source, både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt så man kan lita på vad som händer med, med informationen. Och att vända sig mot tjänsteleverantörer som uttalat har transparent verksamhet så att man vet att de inte i sin tur går andras ärenden än dina. Politiken har de inte mycket tilltro till när det gäller frågor som rör massövervakning. De tar beslut kring frågor som de inte förstår. Det är väl det största problemet och det, det som orsakar värst skada mot, mot medborgare egentligen. Att de får ta ansvaret för politiska beslut som tas utan att man har satt in i någon helhetsbild eller rådfrågat oberoende organisationer. Men är det verkligen så illa ställt med politikernas kunskaper? Mm. Och man för en välbesökt espressobar i centrala Stockholm ligger Europahuset där det mesta går helt i EUs Hej. blå Hej. färg. Jag kommer från Sveriges Radio. Ska vi på seminariet klockan ett? Ja, det var parti. Ja. Piratpartisten och Europaparlamentariken Amelia Andersdotter kallade in politiker och experter till paneldiskussion. Bland åhörarna satt fler politiker varav en efterlyste konkreta råd efter Snowdens avslöjande om omfattande övervakning. Vad ska man om man är politiskt aktiv på kommunal, regional eller nationell nivå i Sverige? Vad ska man göra på måndag morgon? Man måste först veta vad man vill, därför att det är det som brukar vara det stora problemet för alla politiker. Vi har otroligt mycket riktningslös politik i samhället. Så om du försöker förklara vilka målsättningar du har så kan jag försöka ge råd därefter. Nu, nu, nu får ni ge mig ett, två par utifrån vad ni tycker. Jag, jag, jag, just, jag är just nu jag Jag tycker att det är väldigt oroväckande att det sitter politiker i det här rummet som inte ser som det kommer ett blankt papper. Vilka politiska handlingar du ska vita måste ju rimligtvis... Amelia Andersdotter i svarta jeans, t-shirt och en slarvig toffs i nacken och en kavaj som påminner om maktens korridorer i Bryssel brinner för de här frågorna. Hennes politiska karriär grundar sig på frågor som rör personlig integritet och frihet på nätet. Hennes råd till lokalpolitiken rör EUs nya dataskyddsförordning som just nu håller på att mejslas fram i EU-maskineriet och som sen ska gälla i hela EU. Tryck på vår regering, uppmanar hon, för att de ska förhandla fram en lag som ger ett starkt skydd för unionens medborgare. Att försöka påverka Europapolitiken är en sak, men i Sveriges riksdag finns inga piratpartister. Där sitter däremot en annan politiker som deltar i debatten på Europahuset, Centerpartisten Fredrik Fedelej. Han var med när den omstridda FRA-lagen röstades igenom 2008– Lagen innebär att försvarets radioanstalt FRA har rätt att avlyssna all data- och telefontrafik som passerar Sveriges gränser. Federley var kritisk till det ursprungliga förslaget 2007 och lade ner sin röst då. Men efter hård press röstade han för ett omarbetat förslag året därpå. Jag anar en viss självkritik när jag haffar honom i kaffepausen. Om man skulle kunna vrida klockan tillbaka hade du gjort annorlunda, så att säga. Det är väldigt svårt och jag tänker väldigt ofta på, på just den frågan. Eh, när förhandlingsutrymmet öppnades till att få en signalskanningslag som var mer restriktiv eh, så kom vi med de förslagen vi då hade kompetens och förmåga och kraft att få fram. Men vi hade nog behövt att den tiden var längre så vi kunde ha mer välgenomarbetade förslag och förslag som eh, kanske var mer genomgående. Där jag kanske känner att vi framförallt behöver se överlagstiftningen när det kommer till internationellt informationsutbyte och till forskningsutvecklingen, alltså teknikutvecklingen. Den svenska signalspaningslagen håller inte riktigt till måttet alls, menar Fredrik Feddeley. Och får man tro honom i intresset för frågor som rör övervakning, generellt ganska ljummet i Sveriges riksdag. Något som, menar han, gör att Piratpartiet behövs. Jag tror att det är viktigt att Piratpartiets röst finns med i debatten. Det är, för att det är inte många i riksdagens kammare som lyfter de här frågorna annat än när det är högst på mediaagendan. Eh, och det visar ju på vikten av att det finns några som har detta fokus. Men det är inte bara riksdagspolitikerna som behöver vakna, menar Fredrik Federley, utan vi alla. Det skulle behövas lite mer av kritiskt tänkande hos svenska medborgare i allmänhet. Alltså, vi ska inte alltid lita på att allting som görs i det offentliga är av godo, utan ibland ska vi förhålla oss kritiska. Och det är då jag tror att vi kan få en fungerande sparningsverksamhet som är restriktiv och hårt hållen och fungerar för syftet, som inte blir felaktig och inte befinner sig på ett sluttande plan där, där syftena ändras. Tack. Så vad svarade Fredrik Fedelej på lokalpolitikens fråga tidigare? Men, Men Vad tycker ni om problemet? Problemet är väl att de flesta av oss är blanka. En sak som man kan göra det är ju att än hårdare reglera våra egna möjligheter att lämna information till andra. Där finns ju en ingång eftersom vi vet att USA är väldigt beroende av den kapacitet som vi har i Sverige för att komma åt information som går i österlighet. Frågan där inne på seminariet hänger kvar i luften när jag får en pratstund med Amelia Andersdotter efteråt. Framförallt så tycker jag att det verkar som att Sverige lider väldigt mycket av brist på visioner för framtiden. Det finns ingen som vet vart de vill. Det reflekterades ju också i debatten här inne att man är ett blankt papper inför stora grundläggande värderingsfrågor om hur samhället ska se ut. Det är ju det som är politikerns huvuduppdrag, att ha just den visionen för framtiden och för samhället och för vår gemensamma liksom, samvaro på något sätt. Piratpartisten och Europaparlamentarikern Amelia Andersdotter sist i Anja Salbergs reportage. Och Med mig för att diskutera vidare har jag Johan Sigholm– –officer och doktorand i militärteknik vid Försvarshögskolan i Stockholm– –och Kristoffer Kullenberg, nätaktivist och forskare i vetenskapsteori. Johan Sigholm, håller du med om att det finns en brist på kunskap och visioner– –hos svenska politiker? Ja, alltså det, det stämmer nog lite grann som Fredrik Federlej sa här. Alltså att De här frågorna kommer upp först när det är nånting som händer. Alltså det är händelsedrivet, det dyker upp nånting i, i media– och jag håller väl med om att det, politiker lider nog som folk i allmänhet av en ganska så dålig kunskap om vilka risker som man utsätter för när man fattar olika beslut och vad, vad olika politiska ställningstagande kan få för konsekvenser. Och det där var ju lite det jag själv gav uttryck för i början av programmet, att jag har svårt att förstå eller sätta min i detta. Kristoffer Kullenberg. Du har skrivit ett nätpolitiskt manifest. Vad är mm. den viktigaste nätpolitiska frågan idag? Jag skulle vilja säga att det är, på ett generellt plan så är det vem är det som kontrollerar internet och vem ska kontrollera internet. Och internet är en väldigt stor sak som innehåller väldigt många saker. Från fiberkablar som byggs av nationer och stora företag till oss slutanvändare någonstans runt om i världen. Och... Jag skulle vilja förlägga frågan om vad framtidens internet ska vara. Det är något som vi människor ska bestämma. Vi som alltså använder och skapar internet. Kan vi det då? Det kan vi. Och jag tror också att när det kommer till. Den här att vi, vi ska inte bara klaga på att politikerna har för lite kunskap om de här frågorna. Utan jag tänker så här: att den, den stora utmaningen är ju hur kan vi kan öka våra kunskaper om internet. Ett förslag är ju till exempel att den här hackerspace-rörelsen får skriva kursplanen för IT-undervisningen i skolan så att vi lär oss hur internet fungerar och hur kryptering fungerar istället för att lära oss Office-paket och så vidare. Du var också lite tidigare i programmet inne på att, om jag förstod det rätt, att vi kanske ibland överfokuserar på underrättelsetjänster. Att det är de här stora företagen vi ska förhålla oss kritiska till också, som Facebook till exempel. Ja, alltså för att förstå övervakningen på internet så går inte den att separera från att vi faktiskt har stora företag vars affärsmodeller bygger på övervakning. Och då... Så tänker vi ju hela tiden att ja men det är frivilligt för mig. Jag har själv godkänt att min, min information används av Facebook, av Google, av Twitter och av alla möjliga sociala medier. Och vi ser det här som en slags frivillighetsrelation. Men när vi då kombinerar den här formen av affärsmodell med den form av övervakning som NSA eller FRA sysslar med, då får vi någonting som vi genast har förlorat kontrollen över. Och då tänker jag att vi måste ta ett steg tillbaka och fundera på vad kan jag göra för att faktiskt öka min it-säkerhet och få tillbaka den kontroll som jag har förlorat via de här sociala medierna. Johan Sigolm, håller du med? Ja, Jag håller med. Det, det är en balansgång. Alltså, vi vill ju vara skyddade mot hot som kommer mot oss utifrån terroristhot och så vidare. Men samtidigt så är ju person, den personliga integriteten på nätet väldigt viktig. Samtidigt får man inte, det finns ju många aspekter. Det finns ju även aspekter med att användbarhet. Man vill ha något som är snabbt och enkelt, inte några svåra lösningar. Samtidigt som det inte ska kosta så mycket pengar. Så att det är många komplexa faktorer som ska vävas in i det här för att vi ska kunna känna oss nöjda tror jag. Konflikt har idag handlat om vilka tekniska och politiska alternativ som står till buds för den som vill kämpa emot massövervakning och cyberkrig. Gå gärna in på vår hemsida där finns mer information eller hör av oss, hör av er till oss på konfliktsnabla.sr.se. Tekniker idag var Jari Henninen, producent var Katarina von Arndt och jag heter Kajsa Boglind.